Annika vaknade tidigt nästa morgon. Hon skuttade kvickt ur sängen och talsade bort till Tommy. Vakna Tommy, sa hon och ryckte honom i armen. Vakna, och då skåter den där skojiga flickan med de stora skorna. Tommy blev med ens alldeles klarvaken. Jag visste när jag låg och sov att det skulle vara något roligt idag, fast jag kommer inte ihåg vad den var, sa han och krängde av sig piramasjackan. Sen badade av in i badrummet med om båda två. De tvättade sig och borstade tänderna mycket fortare än vanligt. Kläderna kom på hastigt och lustigt och en hel timme tidigare än deras mamma hade väntat kom de ihåganden i förledstången från övre våningen och landade precis vid frukostbordet där de satte sig och ropade att de ville ha sin chokladnyffel med det samma. Vad ska det då bli av frågade deras mamma eftersom ni har så bråttom? Vi ska gå till den nya flickan i huset Brevis åt Tommy. Tittar kanske blir där hela dagen så Annika. Just en morgon en hylpippi på att baka pepparkakor. Hon hade gjort en jättestor deg och kavlat ut på köksgolvet. För vet du vad sa Pippi till sin lilla apa? Varför slår det egentligen en bakskiva när man ska baka minst 500 pepparkakor? Och där låg hon nu på golvet och tog ut pepparkakshjärtan för brinnande livet. –Låt bli att kliva i degen, herr Nilsson, sa hon retligt, just som det ringde på dörren. Pippi sprang och öppnade. Hon var vit som en mjölnare ända uppifrån och ner, och när hon hjärtligt skakade hand med Tommy och Annika kom det en hel sky av mjöl över dem. –Så trevligt att ni tittade in, sa hon och riste på förklädd, så att det kom ett nytt mjölmoln. Tommy och Annika fick så mycket mjöl i halsen så de måste hosta. –Vad håller du på med? frågade Tommy. Ja, om jag säger att jag håller på och sotar skorstenen så tror du mig inte ändå så knipslig som du är, sa Pippi. Faktum är att jag bakar. Men det ska snart vara att klara att ni kan sitta på velåren så länge. Pippi kunde arbeta fort hon. Tommy och Annika satt på velåren och såg på hur hon for fram över pepparkakstegen och hur hon kastade kakorna på plåtarna och hur hon slungade plåtarna in i ugnen. Det tyckte jag att det var nästan som på bio. Ja. Klart, sa Pippi till sist och slängde igen ungsluckan efter de sista plåtarna med ett brak. Vad ska vi göra nu, andrade Tommy. Inte vet jag vad ni tänker göra, sa Pippi, men själv får jag inte lika på latsidan. Jag är en sakletare, nämligen, och då har man aldrig en ledig stund. Vad för något, sa du att du var, frågade Annika. En sakletare? Vad är det, frågade Tommy en som letar reda på saker vet jag vad skulle det annars vara sa Pippi när hon sopade ihop allt mjöl som fanns på golvet till en liten hög hela världen är full med saker och det behövs verkligen att någon letar reda på dem och det är just det som sakerigheten gör vad då för saker undrar Annika håt oh, möjligt sa Pippi guldklimpar och strutsfjädrar och döda rottor och smällkarameller och små små muttrar och sånt där Tommy och Annika tyckte att det lät rätt trevligt och ville gärna också bli sakletare fast Tommy sa att han hoppade så att han skulle hitta en guldklimp och inte en liten, liten mutter. Och vi får väl se vad det kan bli, sa Pippi, alltid hitta men nog. Men nu får vi raska oss så att det inte kommer några andra sakletare att plocka bort allt vad guldklimpar som finns här i trakten. Alla tre saklarna gav sig iväg ut i tyckte att det var bäst att börja leta runt omkring villorna i omgivningen för Pippi sa att även om det mycket väl kunde hända att man hittade en liten mötter långt inne i en skog så fanns i alla fall det bästa sakerna nästan alltid där det bodde människor i närheten fast för all del sa hon jag har sett exempel på motsatsen också Jag minns en gång när jag var ute och letade efter saker i Bornias jungler. Precis mitt inne i djurskogen där aldrig någon människa satt sin fot. Vad tror ni att jag hittade där? Jo, ett riktigt snyggt träben. Jag gav bort det sen åt en gubbe som var enbent och han sa att ett sådant träben kunde inte köpas för pengar. Tommy och Annika tittade på Pippi för att riktigt se efter hur en sakletare skulle bära sig åt. Och Pippi sprang från den ena vägkanten till den andra, skyggade med handen över ögonen och letade och letade. Ibland kröp hon på knä och stack in handen mellan spjälorna i ett staket och sa besviket. Märkvärdigt. Jag tyckte precis att jag såg en guldklimp. Får man verkligen ta allting som man hittar, undrade Annika. Ja, allting som ligger på marken, sa Pippi. Ett stycke längre bort låg en gammal herre och sov i gröngräset utanför sin villa. "Den där ligger på marken", sa Pippi, "och vi har hittat honom vid tarn." Tommy hann inte bli vare sig skräckta. "Nej, nej Pippi, vi kan inte ta en farbror, det går inte", sa Tommy. "Vad ska vi med honom till förresten?" Men miskelaha hon nam till den skulle man kunna ha till mycket. Vi kunde ha hon har en liten kaninbur istället för en kanin och mata hon med maskrosblad. Men om ni inte vill så får det vara för mig. Först är reta med att det kanske kommer någon annan sak letar och knycker honom.